Незабаром виявилось, що улюбленим заняттям кугуара стало споглядання випадкових пішоходів, які проходили повз багатоповерхівку. Він ставав на міцні задні лапи, передні вкладав на перило балкону, перемощував на них мордочку і дивився вниз на мурашок людей в ряди годин, муркаючи щось крізь його вуса і махаючи під задоволеним хвостом. Відверто кажучи, Мурзік починав мені подобатись. Якось так зовсім непомітно ми почали симпатизувати один одному. Бувало, я приходив і сідався на підвіконні, з сумом згадуючи найкращі моменти поранських пригод, а гірський лев вмощувався навпроти по той бік вікна, дивився на мене розумними очима, наче співчуваючи тому, що все так кепсько скінчилося. Потім тому я відкривав кватирку і кидав йому шматок м'яса. Мурзик голосно мурчав і хутко з'їдав все до останнього шматочка а тоді починав тертися щукою об скло, виканюючи добавку. Я ще не знав, як його можна приручити, однак віддавати кому-небудь свою пуму мені вже не хотілося. Тьомик став перед дзеркалом, повертаючись до нього то одним, то іншим боком. «Гарний, правда?» Я не второпав, що саме він мав на увазі – себе, костюм чи ще щось. А проте ніде правди, діти, мій товариш дійсно виглядав вражаюче. Акуратна стрижка з укладкою, дорогий світло-сірий костюм ручного пошиття, блискучі гостроносі туплі, легкий літній запах хугобос, і синець, котрий за останні дні змінив окрас на блідо-фіолетовий з жовто-чорними розводами по краях, зробивши тьомика схожим на далматинця з великою чорною плямою навколо лівого ока. «Краватку тільки під колір синця підбери, казанова!» Сердонічно порадив я, але напарник пропустив повз вуха мою іронію. Мій товариш ретельно споряджався для походу в оперний театр, де мав вимолювати прощення у своєї кудрявої бестії. я підібрав йому квитки на пікову даму, відому оперу Чайковського. Я, звісно, в тому нічого не тямлю. Однак знавці казали, що Марося мусить бути в захваті, тільки чувак, ні пари, з уст про друження. Не згадуй при ній цього слова. Зрозумів? Даю останні настанови напарнику. Не намагайся приставати до неї чи чіплятися. Навіть не думай жодного натику на секс того ж вечора. Старайся всім своїм виглядом показати, що ти жалкуєш через те, що трапилося, і намагайся зробити все, Ніби виправитися. Якщо на кой дурниць, другого шансу в тебе може і не бути. Слухай, Макси, пішли зі мною, – несподівано запропонував Артем. Я серйозно, – додав він, помітивши, що я лише жартома скривився і відмахнувся. Зрозумівши, що мій товариш не насміхається, я розгубився. Я не люблю оперу, кажу. А ти думаєш, мені туди вельми хочеться? Я просто ненавиджу це верскливе звивання зграйки гермафродитів у лосинах. Мене ще всередині першої дії почне нудити, як на кораблі під час шторму. Насправді ти мені потрібен для іншого. Ти ж мене знаєш, чувак. Я зараз знову захоплюсь, почну базікати доказна що, теревені твої ляки нісенітниці. А в результаті що? Все, як завжди, зіпсую. А так, якщо ти будеш поряд, то зможеш мене вчасно смикнути і зупинити. Я хочу, щоб цього разу все пройшло гладко, без жодних шансів на осічку, а не так, як завжди. Я вагався, навіть не знаю, що тобі відповісти, друже. Я там між вами буду, як переший кобелі хвіст. Не ламайся, чувак, уговтово мене тьомок. Я знаю, що це трохи дивне прохання, але поруч з тобою я почуватимусь значно впевненіше, ти ж сам казав, що у тебе є зайвий квиток на цю е, пікантну драму, чи як там її. У принципі, як розібратися, мені було байдуже. Не те, щоб я не любив оперу, я просто ніколи її не розумів. Неможливо полюбити щось, чого ти не розумієш. Але відразу вона в мене не викликала. Тому ще трохи провагавшись, я дав згоду тільки як для тебе, Тьома, і пішов шукати свій найкращий костюм. Поки я зав'язував кроватку, Мурзік зацікавлено спостерігав за мною крізь шибу. Я затягнув тогіше вузол і по-товариски підморгнув котярі. Кугуар щось невиразно муркнув у відповідь, і потерся слинявою щукою об скло. Знаєте, я є палким прихильником відомого твердження, що кожна людина повинна знати своє місце. Кожному своє, як писав Цицерон. Той, кому в школі легко давалася математика, повинен працювати програмістом а не лізти в шахту добувати вугілля. Хто мій гарно бити морду, повинен йти в бокс, а не в балет, і так далі, і тому подібне. І я веду до того, що коли ти бізнесмен і розбираєшся тільки у торгівлі та фінансових операціях, нема чого пхати носу в високу культуру і тинятися, по всяких театрах, балетах чи операх. Хоча чого тільки не зробиш заради товариша? Мені було так нудно і нецікаво, що словами цього просто не описати. Я не маю нічого особисто проти Чайковського, але нуднішим за цю його хвалену арію може бути хіба що тенісний матч, який розтягнувся на вісім годин, або поєдинок між двома шахістами кілька годин поспіль не можуть влупити один одному мата і вперто не погоджуються на нічию. Десь під кінець першої дії я потай дістав із запазах і спеціально припасаного для такого випадку пляшку коньяку Нахилився до Тьомика і шипнув йому на вухо. «Чувак, давай по п'ятдесят кон'ячку, а?» Артем смикнувся, глипнув спочатку на мене, Затим скосив погляд вниз, Побачив пляшку, потім різко крутонув голову в інший бік І подивився на свою супутницю.